Нілі, 1950 рік. Нілі втомлено закрила сценарій. Марно перечитувати, вона і так знає його, як свої п'ять пальців. Розкинувшись на розкішному ліжку, вона відпила ще ковток шотландського віскі. Вже половина дванадцятої, а сну в жодному оці, може прийняти ще одну лялечку. Дві вона вже прийняла. «Може, ще одну? Червоненьку? По шосі їй треба бути на студії!» Вона пройшла у ванну кімнату і поклала до рота червону пігулку. «Давай, лялечко, роби свою справу!» Спотикаючись, вона добралася до ліжка. Помітила, що її запасник щоденник відкритий. «Що це їй треба пам'ятати?» Нілі уважно придивилася. Слова попливли перед очима, Проте вона впізнала почерк Теда. Приходь сьогодні раніше. Баду та Джаду виповнюється рівно рік. Боже, ух ти! Адже це було сьогодні. Вранці вона навіть не завітала до своєї книжки. Вона так накачалася пігулками, що ледве змогла підвестися з ліжка. Їй знадобилися дві декси, щоб остаточно прокинутися. І ось... Вона пропустила день народження. Чорт би забрав ці повторні зйомки. Вона злізла з ліжка і навшпиньки пройшла в дитячу. Почуття гордості хвилою захлиснуло всю її істоту, коли вона побачила дві світловолосі голівки. «Бат і джат!» – прошепотіла вона у темряві. «Матуся не пройшла на ваш день народження, але вона любить вас!» «О, Боже, до чого вона любить вас?» Мамочка не зазирнула до своєї запасної книжки, а то вона прийшла. Слово чесі. Так само, навшпеньки, вона вийшла з дитячої і повернулася, похитуючись до спальні. «Тед зараз, напевно, десь божеволіє, дується на неї. Ну, гаразд, чорт забирай, вона невинна». Просто не помітила цю чортову книжку, тому він і залишив її розкритою на нічному столоку. Хто ж, чорт забирай, може щось розгледіти о п'ятій ранку? Вона знову відкинулася на подушки. Їм, мабуть, спекли торт з однією свічечкою, а міс Шерман і тет, мабуть, заспівали їм пісеньку з днем народження. Велика сльоза скотилася по щоці покриті товстим шаром крему. Але вони ще маленькі. Вони не знають, що мають день народження. Вони не образилися. Зато те тепер приховує на неї образу. Де він, чорт би його забрав? Тягається, напевно, по шинках, сучий син. Чіпляє то дівчаток, то хлопчиків. Вона згадала, як застукала його вперше. З тим самим актором з Англії, обійнявшись, і язики один одному не в горла запустили. Тієї ночі вона прийняла цілу бульбашку піголок і довелося промивати шломок. Її пересмикнула при цьому спогаді. Більше вона ніколи не зробить такої дурниці. Проте після цього Тед був сама ніжність. Першої ж ночі він міцно обійняв її і пояснив, що мав справу з чоловіком тільки тому, що відчував невпевненість у собі. Те, що її два роки поспіль висувають на Оскара, нехай вона так і не отримала цієї нагороди, вселило в нього почуття невіри у свої чоловічі сили. Саме тієї ночі вона й завагітніла від нього. І ось у неї близнюки. Ці два чарівні, світловолосі хлопчиків дитячий її діти. Вони вийшли на світ із неї. Вона відчула гарячу хвилю ніжності. Всього 22 роки. Найбільша та найяскравіша зірка студії Сенчурі. Власний будинок у беверлі Хілс. Пігулки не діють. Цікаво. А Дженіфер приймала колись по три відразу напевно, приймала. Щоб зніматися у таких картинах, Дженніфер просто необхідно щось приймати. Ух ти! Останній фільм справив справжній фурор. За квитками вишиковувалися багатоводинні черги. У головній ролі Дженіфер зі своїми голими титьками і тараторить французькою як своєю рідною. Може, в Парижі це і вважається нормальним, але титр під голою дупою ще не роблять фільм витвором мистецтва. А та велика стаття, чи то в Луці, чи то в Лайфі, де Джен сфотографовано у, у своїй шикарній паризькій квартирі, та мало не відкритим текстом говорилася, що вона живе цим французьким продюсером Клодом Шардо. Цікаво, що про все це думає Ганна? Ух ти, вона так і не відповіла на її листа. Потрібно подякувати їй за нову книжку Лайона, незважаючи на всі ці сволочні відгуки. Усі книгопродавці в один голос заявляли, що книга прибуткова. Точніше, мала виявитися прибутковою. Але нічого не вийшло. Чорт забирай. Може, йому потрібні були гроші, і він думав, що його макулатура добре піде? Так чи інакше, перша його книжка отримала захоплені відгуки але не принесла йому жодного цента. Цікаво, чи Ганна не байдужа до Лайона? Напевно, досі живить до нього щось, коли хоче, щоб її подруги обов'язково прочитали ці книги. Але всі газети натякають, що зараз вона з Кевіном Гілмором. Ух ти, подумати тільки, Ганна – дівчина Гіліана. Варто відкрити будь-який журнал, неодмінно натрапиш на її фото. Ах, так, у неділю ввечері. Вона підвелася і подряпала кілька слів у книжці щоденнику. Треба не забути подивитися. Ганна рекламуватиме продукцію Гіліан у передачі Одина комедії. Ганна на екрані телевізора. Телебачення! Ух ти, як вони в Каліфорнії забігали через цей смердючий ящик. Наче він колись зможе уявити, представити хоч якусь загрозу кінопромисловості, але зараз усі панікують, стали відмовлятися від послуг акторів, що знімаються за контрактами, причому це набуло масового характеру. Перестали укладати тривалі угоди лише на зйомки в одній двох картинах. Їй ще пощастило, що вона має таку популярність. О, як вони були раді підписати з нею двох. Довгострокову угоду на цілих п'ять років уперед. Ще цілих п'ять років по 52 тижні в кожному їй виплачуватимуть гроші. Добре, якби Тед приїхав сьогодні додому. Їй треба, щоб він заступився за неї завтра. Ці епізоди станцями танцями надто важкі. Танцювати вона зуміє, але це ж просто смішно. Нехай тет скаже, що в його костюмах вона не може танцювати, і нехай їй зроблять танці легше, а то сьогодні вона ледь відпочила. Ці зелені пігулки чудові, з них не тягне в сон, стає худорлявою та підтягнутою. Ось цільки серце з них б'ється так, що неможливо витримати 2, 2 години танцювальне тренування. А може тет у себе в студії? Може, він і не сердиться зовсім, просто заробився допізна. Вона потяглася до телефону. Ні, якщо він не в студії, краще їй нічого не знати про це. Та й якого біса? Якщо він і на роботі, то що це доводить? Він не в студії може розважатися з яким-небудь хлопцем. Боже, і чому вона його так любить? Він і мужик нікудишній. Так, але Шемел. Теж був слабенький, І чому вона прив'язується до таких мужиків? Спочатку вони здаються такими сильними, допомагають їй, кажуть, як треба чинити. По-справжньому сильними. І куди потім все подінеться? Нілі подивилася на настійний годинник. Дванадцять. Пігулки не діють. Потрібно додати ще віски, щоб подіяли. Чорт забирай. Віскі у них внизу. Здорово, що вона виявила, як випивка допомагає дії цих таблеток. Цікаво, а Дженніфер знає, без випивки, лялечки, ніщо. Гаразд, зараз вона спуститься вниз і на лісу ще. Вона бусоніж пішла мармуровими сходами. Слуги сплять, світло о вітальні вимкнене. Вона почула сплеск у басейні. Нілі підійшла до дверей, що ведуть до патіо. «Що за біса? Хто це там у басейні?» У кабінці для перевдягання горіло світло, відбиваючись на поверхні води. «Та це ж тет!» – вона полегшено засміялася. «Ух ти! Зовсім з глузду з'їхав купатися голим у таку годину!» Вона почала розсібати піжаму. Зараз кинеться у воду та налякає його. Ні, тоді сон остаточно пройде, а завтра їй рано вставати. Вона вже зворалася окликнути його, як раптом побачила, що з кабінки невпевнено і навіть сором'язливо вийшла якась дівчина, прикриваючи рушником свою наготу. «Та гаразд тобі, кинь рушник, вода тепла!» – крикнув їй тет. Дівчина глянула на величезний темний будинок. «А що, коли вона прокинеться?» «Смієся, та вона так накачалася, що її тепер землетрус не підніме. Ну, давай же, Кармен, бо я сам тебе затягну!» Дівчина з фальшивою сором'язливістю впустила рушник. Навіть у напівтемряві Нілі розглянула, що постать у неї чудова. Примруживши очі, вона придивилася уважніше. Цю дівчину вона вже десь бачила. Ну, звісно, Кармен Карвер. Зайняла перше місце на якомусь конкурсі краси, і на студії наразі роблять її пробні зйомки. Тед поплив на зустріч дівчині. Нілі почула, як та скрикнула. Ах, Тед, тільки не у воді, не треба. Чому? Адже на суші в нашу уже було, і так, і так. Ніллі відчула, як до шлунка підкочує нудота. О, Боже! Ні, тільки не це. З хлопчиками час від часу ще куди не йшло. Утодо це хвороба, то їй психіатр сказав. Нічого спільного із подружньою невірністю. Але ж це! Вона схопила пляшку віскі. І, спотикаючись, почала підніматися сходами, налила собі неабияку порцію, прийняла ще одну пігулку і залізла в ліжко. До біса теда з його повією. Ух ти, ну й пахміля ж буде у неї на ранок, адже їй вставати о п'ятій ранку. Нілі раптом рвком сіла в ліжко. А що станеться, коли вона не прийде? За своє життя вона жодного разу, навіть на п'ять хвилин, не запізнилася на репетицію, примірку чи інтерв'ю. Ну, і що це дало? Так, звичайно, зараз вона заробляє п'ять тисяч на тиждень. Але як їй доводиться викладатися за це? За будинок ще не виплачено. Гроші їй позичило управління кіностудії. Доктор Мітчелл каже – що будинок дуже потрібен для того, щоб набути впевненості в собі, що це позбавляє її дитячої насійкості та нестабільності. Нічого собі, порадники, обходяться їй по 25 доларів за візит. Вона побачить його завтра, хай він пояснить їй це. І ось зараз, перебираючи все в пам'яті, вона раптом запитала, а за що, власне, платить тет? Чорт би його забрав. За прислугу, машину, свою студію, харчування та випивку. Можливо, економічна угода перед одруженням була помилкою? Його бізнес росте, як на дріжджах, і процвітає. Гох постійно присвячує йому багатосторінкові огляди. А що вона має? Студія віднімає з неї тисячу на тиждень за рахунок погашення позики за будинок, а ще оплата повіреного, особистої служниці, секретаря, прибуткового податку. Боже, вона не може відкласти жодного цента. Ну що ж, за три роки вона розрахується за будинок. Вона сьорбнула віски прямо з пляшки. Її починала охоплювати блажена ейфорія. Коли за все буде виплачено, все буде гаразд. Гаразд? «Присвятий Боже, а тет цієї хвилини спить з якоюсь дівчиною в її басейні!» Немов пружиною Нілі скинула злишка. Вона захмеліла, голова в неї налилася вагою, але вона просто повинна була взяти і викинути цю дівку геть зі свого басейну. Чепляючись за перила, вона хитаючись спустилася сходами. Намацавши в темряві вимикач, вона тріумфально повернула його, і весь басейн залило яскравим світлом. Тет і дівчина квапливо вилазили з води, коли вона, ледве тримаючись на ногах, виступила з пляшкою віскі в руці. – Ну що, розважаєтесь? – пронизливо крикнула вона. – Трахаєтесь у моєму басейні? Не забудьте спустити після цього воду! Не забудьте б. Це твої діти блискаються в ньому щоранку. Дівчина, тремтячи від жаху, сховалася за спину теда. Перевернувши пляшку в ніс шийкою, Нілі не поспішаючи вилила віски у воду, струсивши навіть краплі. Може, це хоч трохи продезінфікує воду, посміхаючись, сказала вона. Потім змірила теда зневажливим поглядом. Тепер, значить, підшукав собі жлондру жіночої статі замість хлопчика. Мічел знову, мабуть, стане втовкмачувати мені, що тобі, що тобі необхідно, і це теж. Тет стояв прямо і мовчав, відвівши руки назад і закриваючи ними тремтячу від страху дівчину. Цей жест, що захищає, остаточно розлютив нілі. Кого ти загороджуєш? «Повія, яка споганила мій басейн?» «Зарубай собі на носі, дорога, ти для нього зовсім нічого не означаєш. Зазвичай для подібних розваг він віддає перевагу хлопчикам. А може в цьому вся справа? Може у тебе тітечок немає? Чи може ти в нас лесбіяночка?» Дівчина відірвалася від Теда і кинулась у кабінку для перевдягання. Отец стояв, сповнений спокою. Незважаючи на наготу, у всьому його образі була якась відчайдушна гордовита гідність. На мить їй захотілося кинутися до нього, попросити пробачення, сказати, що вона любить його. Він стояв такий високий і засмаглий. Але ж не можна допустити, щоб він так легко відбувся. «Ну що, гоміку, давай, виправдовуйся!» «Тобі, на мою думку, потрібні окуляри!» Він трохи посміхнувся. «Я б не сказав, що в неї хлопчача постать!» ні, скривилася. «На мене краще б то!» «Ще б не краще!» – розмірено промовив він. «Адже ти сама тоді штовхнула мене до цього!» «Що?» Значить, це я штовхнула тебе? Ти майже вселяла мені, що я справді ненормальний. Так, звичайно, я мав це з деякими хлопцями, не зрозуміла, чому, але я вважав, що так не зраджую тобі. А ти переконала мене, що я не являю собою жодного інтересу для жінок і не здатний викликати в них бажання. Коли ти востаннє хотіла бути зі мною, нілі. «Та ти ж мені чоловік. Що це ще захотіла бути з тобою? Я завжди хочу бути з тобою. Ти хочеш, щоб я завжди був у тебе під рукою, відстоював би твої інтереси у кіностудії, робив моделі твого одягу, супроводжував тебе на прем'єри. Але як чоловіка ти завжди надто втомлена для сексу. Ну, ти коли думала про це востання?» «Ти з глузду з'їхав!» – заволала вона. «Послухай, не заминай розмову!» «Я застала тебе на місці злочину. Стоїш тут переді мною, виставивши на вітерець свої причиндали, та ще з голою дівкою в моїй кабінці, і смієш ще читати мені нотації? Та хто, чорт забирай, платить і за цей басейн, і за цей будинок? А кому він потрібний?» Недбалим жестом – Тед простягнув руку за рушником і обернув його навколо стегон. «Ми не могли жити у твоїй квартирі». «Чому це? В ній було вісім кімнат. Але як же? Тобі потрібні і масажна, і кінозал, і всі ці апартаменти?» «У мене ніколи в житті не було свого дому». Вона розплакалася. «Мені...» Так хотілося нарешті отримати його і мені, ані трохи не шкода грошей, які я за нього плачу. Чого ж ти тоді ти цяєш мені в очі цим будинком по десять разів на день? І хто з нас зараз заминає розмову? Ну, повіки злипалися, і тільки величезним зусиллям волі вона тримала очі відкритими. Його голос долинав звідкись здалеку. Чорт би забрав ці пигулки. Ось коли вони почали діяти. Вона дивилася, як він недбало розвалився у шезлонгу. «Тед, я приходжу зі студії о шостій годині. Ось сьогодні прийшла лише о восьмій. Я видихаюсь. Мені потрібно вивчати роль щодня. Мені мають робити масаж». Ну, до сексу мені». «Навіщо ти підписала новий контракт?» – спокійно спитав він. «Це було півроку тому. Ти все ще дорікаєш мені за нього?» «Нілі, ти тепер відома актриса. І в мене справи йдуть чудово. Я хотів розірвати нашу економічну угоду. Ти могла покласти договір на два фільми на рік із будь-якою студією та жити нормальним життям». Я заробляю достатньо для нас обох, навіть якби ти взагалі ніде не працювала. Але ти, не кажучи ні слова, йдеш і підписуєш новий контракт на 5 років. Я винна кіностудії велику суму за будинок. І знаєш те, коли всі панікували через це телебачення, я вважала, що мені пощастило, коли уклала довгостроковий контракт. Коли в тебе такий контракт із кіностудією, ти належиш. За тобою стається студія. Ну що ж, тепер маєш і будинок, і контракт. А я тепер знову здоровий. Живучи з тобою, я був ніби й не чоловіком. Ти ніби видавила його з мене, Нілі. Але це все у минулому. Тепер я одужав. За допомогою цієї шльондри? Вона дає мені впевненість у своїх силах. Дед, ти потрібний мені. І в якій же іпостасі тільки не як чоловік. Секс, секс, секс. Невже це все, що тебе турбує? Я теж люблю секс, але в міру. Правда? Раз на місяць? Дощової неділі? А у Каліфорнії ніколи не буває дощів. «Слухай, припини все це. Там ця дівка. Виведи її геть!» «Зараз!» – він узяв сигарету і попрямував до кабінки. «І відразу ж піднімався нагору. Я маю до тебе розмову!» Нілі вбігла до хати. Відкривши нову пляшку, вона налала собі візки і залізла в ліжко. Може, їй слід було вдавати, що вона нічого не помітила, Може, треба поводитися сексуальніше? Боже, вона ж любить його. Любить. Але коли цілий день пропадаєш на зйомках чи студії, як можна до того ж бути сексуальною ночами? Вона подивилася на свою просту піжаму. Може, варто надягати якісь особливі нічні сорочки з оборками. Але чорт, адже у неї на обличчі шар крему завштовшки палець, і волосся стерчить у різні боки, наче клоча. На студії її щоранку миють голову, тому на ніч волосся доводиться змащувати ланоліном. Воно в неї густе та пишне, але якщо спати з лаком, який їй наносять перед зйомками, із золотистою пудрою, що переливається у світлі Юпітерів, то швидко облисієш. Тому на ніч їх доводиться розчісувати та змащувати. Нілі подумала про ту голу дівчину в басейні. Вона встала, хитаючись, і подивилася на своє відображення у дзеркалі. «О, Боже!» – подумала вона. «Я виглядаю, як привид у судний день. Але, чорт, чому б тій дівці не виглядати добре? Адже вона не заробляє по п'ять тисяч на тиждень». А у титрах перед фільмами її ім'я не пишеться величезними літерами. Вона лише одна з тих дівчат, яким ще належить пробитися. Була б вона зіркою, лягала б спати о дев'ятій, так само, з кремом і ланоліном. Сльози струмком потекли її щоками. Боже мій, все своє життя вона мріяла про щось подібне. Про великий власний будинок. Про коханого чоловіка, дітей. І ось все це в неї є. Немає часу насолодитися цим. Нілі пройшла у ванну та змила крем. Якби тільки її нахилило так сильно у сон. Вона парилася у шафі. Де ці гарні нічні сорочки? Окей, ось ця жовта підійде. Вона вдягла її. «Ух ти! Та й волосся. Вона знайшла жовту касинку і пов'язала голову. Ось зараз непогано. Зовсім непогано. Вона залізла в ліжко. Тед повинен прийти з хвилини на хвилину. До неї долинуло шародіння автомобільних покришок по гравію. Отже, ця повія вирушила до себе. І він зараз з'явиться, як побитий пес. Нехай спершу трохи попросить. А потім вона зробить йому сюрприз. Опійме, притисне до себе, і в них почнеться. Ось тут вона покаже йому, на що здатна. Не просто лежатиме, як колода. У них все було так чудово, коли вони тільки познайомилися. Але тоді вона не втомлювалася до такої міри. Її хилить у сон. «Господи, та де ж він?» Вона зіскочила з ліжка і побігла вниз сходами. «Тет!» Світло в басейні було вимкнене. Нілі відчинила вхідні двері, побігла до гаража. Граві впивався в босі ноги. «Машини не було!» «Може, він мав відвести її додому?» «Адже вона приїхала сюди разом із ним?» «Може, вона не має машини?» «Але він міг викликати їй таксі!» Ну і влаштує вона йому, коли він з'явиться назад. Нілі розплакалася. А якщо він не з'явиться? О Боже, що вона наробила? 1953 рік. Вона не давала йому розлучення три роки. Після інциденту в басейні він перевіз із її будинку весь свій одяг. Цілий тиждень вона не з'являлася на зйомках. На студії були унестями від люті. «А, пішли вони всі до дітька», – думала вона, ковтаючи барбітурат і впадаючи в наркотичне забуття. І Теда до Біса. Спочатку вона твердо вирішила розлучатися. Не можна дозволяти йому так поводитися з собою. Але шеф був категорично проти. Це зашкодить її іміджу, в очах шанувальників і її таланту. Для них вона повинна залишатися простим дівчинкою, що живе з ними по сусідству, улюбленкою всієї Америки з дітками близнюками. Про її домашнє життя писалися цілі статті, ілюстровані журнали присвячували багатосторінкові огляди їй теду та еду та близнюкам, теплій, простій домашній обстановці ідеальний шлюб. Ні, жодних розлучень. Шефу байдуже, як вони ставляться один до одного, аби все виглядало пристойно в очах публіки. Вона має постаратися, щоб усе це здавалося правдоподібним. Шеф говорив із Тедом. У того було підписано контракт із Сенчурі, тому він теж мав створювати певну видимість. Супроводжувати Нілі на прем'єри, позувати з нею перед фотокамерами для ілюстрованих журналів. Словом, робити все, щоб зберегти сімейний імідж, що склався. Ці три роки були суцільним, нескінченним кошмаром. Один фільм знімався за іншим. Дієта, лялечки, свідомість того, що, що тет проводить десь час із цією дівчиною. А він мав отримувати її, адже та ніде не працювала. Щоби хоч якось заспокоїти Нілі, дівчину вигнали з вовчим квитком. Про неї пустили брудну плітку, щоб жодна студія не наважилася запропонувати їй контракт. Нагорода Академії кіномистецтва принесла їй тріумфальний успіх. Це була її зоряна година. Навіть у найсміливіших мріях вона не сподівалася удостоїтися Оскара. Коли назвали її ім'я, вона, ахнувши, обернулася до Теда. Він так тепло посміхнувся до неї. Він був щиро радий за неї. Вона кинулась проходом на сцену. Потім фото і кінокамери, і поряд Тед, який тримає її під руку. Все тепер має бути добре. Вона отримала Оскара, поруч із нею, посміхаючись, стоїть тет. Він залишався з нею до кінця, доки не клацнула остання камера і не пролунала останні привітання. Потім він відвіз її додому, біля самих дверей побажав на добраніч і поїхав від неї, від зірки, що отримала нагороду академії в обійми тієї шльондри. Це стало останньою краплею. Наступного ранку вона зателефонувала шефу і зажадала, щоб той приїхав до неї. Тепер розпорядження віддавала вона. І шеф приїхав, як миленький. Цього разу умови диктувала вона. Вона наполягала на негайному розлученні. Вимагала, щоб студія розірвала контракти з Тедом Касабланкою. Шеф покірно погодився на її вимоги. Боже, ось яка сила в Оскара! Завдяки цій нагороді вона зрозуміла, що зовсім не повинна з'являтися на студію щодня. Вона – найбільша зірка Голлівуду, і Оскар – свідчення того. Коли вона погано спала, то пішли вони всі до чортової матері. Вона – Нілі Охара, і якщо вона видужає на кілька фунтів від чорної ікри, пішли вони туди ж. Тиждень піде на те, щоб скинути цю вагу. Та й що? Картини за її участю приносять цілі стани. Нілі сиділа в бонгало кіностудії і вся тремтіла. За останні п'ять тижнів вона вже втретє не витримує темпів зйомок. Будь проклятий цей Джонс Стайкс. Він може бути видатним режисером у світі, але в цій картині він просто мучить її. Вона зірвала накладні вії і різкими рухами почала наносити на обличчя крем. «Мій не треба, адже, щоб накласти грим заново, піде ціла година», – благала гримерка. «На сьогодні вистачить», – похмура відповіла вона, видаляючи рум'яна. Але ж ми вибиваємося з графіка. Ми? – обернулася до неї Нілі. – Звідки ти взяла це, ми? Боже, тепер, схоже, всі у світі вважають, що займаються шоу-бізнесом. У двері поштукали. Увійшов Джон Стайкс. Його грубувате обвітрене обличчя було по-своєму красиве. Давай, Нілі, пішли. Вона помітила його розпач, побачивши її розгрмоване обличчя. Ні, друже, на сьогодні вистачить, зловстішно посміхнулася вона. Він сів. Гаразд, вже три години. Закінчимо сьогодні раніше. Тільки врахуй, за останнім дублем я не згодна, гаркнула вона. А що там такого? Сам чудово знаєш, чорт забирай. Крупним планом давалися тільки наші ноги. Нілі. Але ж студія платить Чаку Мартіну 50 тисяч за один цей танець з тобою. Він великий танцюрист. Що ж нам давати крупним планом його вуха? Ні, чорт забирай, мене, мою постать. Бо моїм ногам не наздогнати його. Я танцюю не так добре. Не вірю своїм вухам, сказав він з гронією. Хочеш сказати... Ти справді можеш наважитися і визнати, що на світі існує хтось талановитіший, ніж ти? Послухай, Чак Мартін танцює у бродвейських шоу вже 30 років, але це все, що він уміє – танцювати. Він у батьки мені годиться. Мені ж лише 25 років, але я можу і співати, і танцювати, і грати ролі, але найкраще – співати та грати. Якщо взяти співи, ніхто зі мною не зрівняється. Ніхто. А в танці, так, я не Джинджер Роджерс і не Елеонора Пауел. Але єдине, що вміє робити Чак Мартін, це танцювати. Тут він майже дорівнює самому Астору. Але хіба це є підставою для того, щоб я поряд ним виглядала погано? Якщо вже ти визнаєш, що він настільки гарний, то чому б нам не дати його ноги крупним планом? Тому що ця картина – моя. Це те, чого я навчилася у своєму першому бродвейському шоу, причому у професіонала. Ніхто не має права вити собі гніздечко на дереві мого таланту. Та й потім, послухай, кому взагалі потрібний цей Чак Мартін? У всіх моїх картинах зі мною танцювали просто... Хлопці з кардебалету. Чака обирав сам Чеф. Джон Сайкс закурив. Нілі теж взяла цигарку. З якого часу ти стала курити? З того самого дня, коли дістала розлочення. Виявила, що коли куриш, менше хочеться їсти. Це шкідливо для голосу, Нілі. Я курю всього 10 цигарок на день. Вона глибоко затяглася. «Ну що, отже, домовились?» Режисер подивився на гримерку. «Нілі, могли б ми поговорити віч на віч?» «Звичайно». Вона знаком показала гримерці, що там може йти. «На сьогодні ти вільна, Шерлі. Приїдеш завтра у сьомій». Коли вони залишилися на одинці, Джон усміхнувся. «Радий, що ти не маєш наміру бити байдики». А з якої це статі? Ось і ти, сьогодні ввечері довше і подумай, як відзняти цю сцену так, щоб у ній виділялася я, а не ноги Чака Мартіна. Нілі, тобі ніколи не спадало на думку, чому шеф не поставив у пару з тобою якогось хлопчика з кардебалету? Ясна річ, телебачення. Нині усі в паніці, але це мене не хвилює». Якщо шеф вважає, що участь Чака Мартіна та заві 50 тисяч гонорару допоможуть нам обставити телебачення, це його справа. Лише не за рахунок мого екранного часу. Нілі, але два твої останні фільми виявилися збитковими. Та годі. Я ж читала у вар'єті, бачила підсумкові суми, страшні гроші. Моя остання картина принесла 4 мільйони. Адже вона ще не йшла і в Європі. Але на її виробництво пішли 6 мільйонів. Ну то й що? У вар'єті писали, що моя картина займе цього року перше місце з касових зборів. Звичайно, і студія заробила б на ній купу грошей, якби на її виробництво пішло 2,5 мільйони, як було заплановано. Просто студія тримає справжню суму в секреті. Поки що. Ніхто ще й чути не чув, що картина взагалі може коштувати таких грошей. Шеф боїться, що про це пронюхають газети. Утримувачі його акції відразу ж скликатимуть термінову нараду, і тоді йому доведеться відповідати за цю картину. Та перша збитки принесла невеликі, але ця остання, знаєш, дорога, що жодна картина не обходилася в 6 мільйонів. «У мене був грип. Нічого не вдієш. Хвороба». «Нілі, ти не з'являлася на зйомки цілих 10 днів через ці снодійні пігулки, А потім у мене був грип. Не я ставив ту картину, але факти мені відомі. Ти пиячила і не дотримувалася дієти». «Ну добре, ти вибилася з колії і захворіла». Але коли дуже одужала, знадобилося три тижні, щоб зігнати з тебе зайву вагу. І все одно в тобі було на 10 фунтів більше, тому всі костюми довелося переробляти. Гаразд, я була не в собі. Того тижня нас нарешті розлучили. І зліг Сем Берне, мій улюблений оператор. А я ні за що без Сема. І жодних зайвих 10 фунтів у мене не було. Я важила всього дев'ясі, але костюми були пошиті так огідно, що я виглядала в них товстою і незграбною. Вона сіклася і кинулась на нього. Так, до речі, нехай мені дадуть іншого модельєра костюми гидкі. Тед ніколи б не дозволив мені надягати таке лайно. Але Елен Смол здобула дев'ять нагород академії. От ти нехай шиї одяг для своїх Оскарів, ані для мене. Нілі, ти мені подобаєшся, тому я й говорю з тобою, а не з шефом. І я нікому не скажу, що сьогодні ти перервала зйомки та пішла. Та він, звичайно, дізнається, що я відпустив усіх так рано. Але я скажу йому, що ми відзняли цей епізод раніше, ніж розраховували. І що приступати до наступного було вже пізно. Але як довго, на твою думку, він буде миритися з цим? І з чим саме? З твоїми відходами, коли заманеться, з твоїми примхами? Я так уперто працювала і стала зіркою не для того, щоб потім турбуватися про вивіску. Якщо ти зірка, нехай про тебе потурбується. Ти цього стоїш. Я навчилася цьому у Елен Лоусон. «Елен Лоусон – професіонал», – відрізав він. «Вона те, чим ти не є». «Ну і де вона зараз зі своїм професіоналізмом?» «Вона може виступити в головній ролі у будь-якому шо шоу на Бродвеї, коли тільки забажає». «А що таке Бродвей? Це все, що їй можна дати». «Правильно, і вона знає». Але Елен Лоусон за своє життя ні на хвилину не запізнилася на репетицію. Вона має лише одну гідність – прекрасний голос. І вона це знає. Вона може бути неуважною до всього іншого, але по відношенню до свого голосу вона – справжній бізнесмен. Вона зовсім інша тип монстра, ніж ти, Нілі. Монстра? Та як ти? Ти… Він засміявся і схопив її за носа. «Ну, звичайно, ти монстр!» – добродушно повторив він. «Як і усяка зірка, але Елен – механічна зірка, вона має лише голос. А в тебе? Розумієш, Люба, іноді мені здається, що ти майже геній. Часом ти відчуваєш роль дуже глибоко». Він перехилився через столик і взяв її руки у свої. «Нілі, таких як ти більше немає. Ти унікальне явище». Але тут все виражається не в термінах мистецтвознавства, а в доларах і центах. Акціонерів цікавить не геній, а касовий виторг. «Послухай, дитино, ми вибилися з графіка на 10 днів. Але якщо ти напружишся і допоможеш нам, ми все надолужимо». «Ми могли б відзняти сцену у нічному клубі не за три дні, а за один. У мене на завтра все для неї готове», – викликав ось масовку. «Я знаю, як усе влаштувати. Попрацюю кілька вечорів. А в масових сценах поставимо твою дублерку. Можемо знімати зі спини». «Нілі, ми зуміємо все повернути і покладемося вчасно». Вона завагалася в нерішучості потім засяяла голодною металевою усмішкою. «Ти майже розжалив мене, Джонні Бой. Був такий персонаж у дитячих казочках. Але, як ти сказав, я монстр, а монстрам все відомо до найдрібніших подробиць. Якби хтось поговорив зі мною в такій манері років сім тому, я б що хвилини підхоплювалася і відповідала». Слухаюся, сер, зрозуміла, сер, так, сер. І я викладалася для того, що у мене ноги, ноги відвалювалися, працювала до знемоги, заганяла себе нап... до напівсмерті і принесла студії купу грошей і стала зіркою. Ну, і що мені це дало? запитала вона. Вона пройшла в інший кут гримерної і налила собі пів келиха віскі. Вип'єш? Пива, якщо є. Підійшовши до бару, вона відчинила маленький холодильник. У мене є ось яке. Простягла вона йому пляшку. Найкраще пиво у місті, та тільки мені його пити не можна. Я від нього глачаю. У мене є басейн, але я не можу ним користуватись, тому що мені не дозволяється засмагати. Погано для кольорової плівки. У мене дві шафи ломляться від одягу, але мені нікуди і ніколи натягати його, бо щовечора доводиться сидіти вдома і вчити текст ролі наступного дня. Джон. Вона опустилася на коліна і сіла біля його ніг. Як це сталося? Він погладив її по голові. Просто. Ти надто швидко досягла всього. Ні, це не відповідь. Все своє життя я танцювала на есраді. Я не якась там королева краси, яку треба вчити, як казати, як ходити, як грати. Зі мною уклали контракт тому, що маю талант. Так, звичайно, дещо мене навчили. Я почала краще танцювати. Багато прочитала. Ті книги, які на думку шефа мені слід було прочитати, розумієш, для самоосвіти. Зараз, коли мені доводиться давати інтерв'ю, я вже не виглядаю круглою ідіоткою. Але добилася я всього лише завдяки своєму таланту. Мені 25, а почуваюся на 19, втратила двох чоловіків. Єдине, що мені залишилося в житті, це вчити тексти, пісні, танці, голодувати, спати з ліками, не спати теж з ліками. А в житті має бути ще щось. А коли ти виступала у естрадних номерах, тобі жилося краще? Ні, і я терпіти не можу тих, хто запевняє, ніби найкраще їм було, коли вони перебувалися з хліба на воду. Гідко все було. Приїжджаєш з гастролями на один вечір, холодні поїзди, тупа, недалека публіка. Але було в цьому щось таке, що підганяло тебе і підтримувало тонус. Це надія. Все було настільки огидно, що ти розуміла, маєш обов'язково стати краще. Ти мріяла про свій зоряний час, про велику популярність, славу і думала, як буде чудово, Якщо ти вхопиш хоч шматочок того й іншого. І цією надією ти жила, тому це здавалося не так уже і погано. Іноді сидиш тут і думаєш, ух ти, ось і добилася, ось воно, а все гидко. Що тепер робити? У тебе є діти, Нілі, зараз ти вся в роботі, що з'їдає багато часу в роботі, яка полягає в тому, що ти зірка. Але ти ще зустрінеш гарного хлопця, і тоді в тебе буде можливість зробити вибір між любов'ю публіки та особистим життям. Нелегко пожертвувати любов'ю глядачів та присвятити всю себе одній людині, особливо після того, що ти мав. Доведеться все зважити і запитати себе, чи достатньою компенсацією буде тобі любов, якою ти оточена завдяки своєму таланту? Ні, недостатньою. Я нічого від неї не отримаю. Я хочу запитати, а що цей дарований даром талант дав мені самій? Все, що я можу, це поділитися з оточуючими. Хіба це була мета? Я маю талант, але мені доводиться віддавати його, а сама я залишаюся ні з чин. Боже. «Ну хіба це не ідіотизм?» «Стривай, я скажу про це докторе Вимічеллу». «Твому психіатру?» – вона кивнула головою. «Загалом психіатр мені ні до чого». «Чергова дурниця». «Він був психіатром Теда. Уяви!» «Я – сама нормальна дівчина на світі. Дійшла до того, що звертаюся до лікаря, який лікує психів». Я ходила до нього консультуватися, коли з тедом траплялося щось, а потім, як ти знаєш, почала бігати до нього щоразу, якщо небудь відбувалося. Спочатку це завжди було пов'язане з тедом, але потім він почав копатися і в моєму минулому, ніби це я винна у всіх неприємностях теда. Але я вирішила не переривати консультації і дізналася про себе дуже багато. Знаєш, Джонне, я ніколи не усвідомлювала, що це таке – відчувати любов до своєї матері. Він сказав, чому для мене так важливо бути зіркою. Мені потрібна любов публіки до себе. «Що за лайновані синітниця?» – розсердився Джон. «Послухай, є безліч зірок, які дорожать любов'ю публіки до себе і водночас мають батьків, які в них душі не, не чають. Зірка ти тому, що маєш талант, а не тому, що виросла без материнської любові. Ось де в мене сидять усі ці мудрі лікарки, які все на світі валять на бідних матерів. Значить, твоя стара зарано зіграла в ящик. Що ж, вона навмисне це зробила, щоб поквитатися з тобою? Послухай, Нілі, тобі стане куди спокійніше, якщо ти забудеш про це. Ти досягла... Лиш всього, лише завдяки собі самій. Але я дійсно стала нервохворою, Джон. Виявила у себе різні неврози. Правда? Може це від того, що ти зірка, і якщо він вилікує тебе від них, то ти, може, перестанеш бути самою собою? У мене теж є свої дива». Але я не збираюся викладати по 25 доларів за візит тільки для того, щоб вислуховувати невідомо від кого, що мій батько неправильно поводився зі мною, або що я в дитинстві недоотримав материнського кохання. І що мені накажеш робити, якщо я дізнаюся, що це справді так? Їхати до Міннесоти і дати моєму старому в ніс? А йому 80 років. Або викликати собі по телефону Павію в сивій перуці, щоб вона ніжно гладила мене по голівці і наповала з пляшечки, як матуся. Слухай, все, що вже сталося, це як вчорашня газета. Тільки сьогодення та майбутнє дійсно мають значення. Вона зітхнула. Тебе послухати, то все виходить просто. Але коли ти проводиш на самоті всю довгу ніч безперервно, Боже, які жахливі ці ночі, і розумієш, що тобі нікому вилити свою душу. Бачиш, Джон, психіатр, він весь такий оптичний, м'який. Весь відчиняє тобі, прагне допомогти. Він єдиний, кому я можу довіритись, Джон підвівся. Гаразд. Сходи до нього сьогодні ввечері, але послухай, Нілі, зроби ласку сама собі. Забудь про ці костюми, зіграй завтра епізод у ночному клубі, вивчи текст і давай здамо картину вчасно. Вона примружила очі. А, так ось для чого була вся ця щира бесіда. Захотів розм'якшити мене, перш ніж завдати смертельного удару. Він пристукнув склянкою об стіл. «Можливо, ти права, тобі необхідний психіатр. Невже це шоу-бізнес довів тебе до такого, змусив підозрювати всіх і кожного? Слухай, я говорив з тобою як батько, бо не хочу стояти і дивитись, як ти зі своїм талантом котишся похилою». «Чому ж це я качуся похилою?» Тільки тому, що не бажаю одягати якийсь паршивий костюм? Ні, тому що робиш фільми збитковими. І поки це буде так, ніякий талант на світі не допоможе тобі втриматися у шоу-бізнесі. Я приношу найбільші касові збори. Цього року я у всіх опитуваннях йду на першому місці. Нілі, коли акціонери складають цифри, їх рішуче не цікавить. Який рядок твоєї ім'я займає в опитуваннях, чи як часто про тебе говорять по радіо? Що їм користі від того, що картина з твоєю участю стала хітом, якщо вона не дає доходу? Не вірю, що вони зазнають збитків, – уперта стояла вона на своєму. Просто вони настільки наплутані телебаченням, що хочуть отримати від моїх картин такі суми, на яких виїжджала б вся студія. Ну так, звичайно, я повинна працювати як скажена, щоби шеф мав можливість сидіти у своєму палаці або в пляжному котеджі і трахкати там усіх новеньких поспіль. І хто сплачує все це? Я своїм талантом. Нілі, минулого року три дешеві картини без жодної зірки принесли прибутків більше, ніж дві твої останні. Одна коштувала 800 тисяч, а принесла 4 мільйони. Якщо не віриш, що твоя картина виявилася збитковою, спитай у своїх повірених. Та хіба їм можна довіряти? Вони ж заодно скину студією. Їм потрібно займатися іншими зірками, тому вони завжди роблять за вказівкою того, хто їх наймає. Тоді довіряй мені. Хоч би спробуй. Окей. Тобі я довіряю, і це означає, що я маю з'явитися завтра на зйомку в сукні, яка стерчить на мені колом. Нілі, ти чудово виглядаєш у цій сукні. Огидно я виглядаю. Вона налила собі ще візки. Ні, просто тобі потрібний одяг від Теда Касабланки і інших модельєрів ти не хочеш. Але це неможливо. неправда. Вона ж носом і витерла очі. «Зараз ти говориш прямо, як доктор Мітчелл». «Справді?» «Ну ось, йому ти довіряєш, адже він каже тобі те саме». Вона посміхнулася. «Окей. Може, ти і маєш рацію?» «Розумниця. Приїдеш завтра?» Вона кивнула головою. Він поцілував її в щоку і вийшов із бунгалу. Залишившись сидіти за столиком, Нілі налила собі ще візки. Було вже близько шостої. Коли вона перервала зйомку, вона зателефонувала доктору Мічелу і домовилася, що приїду о дев'ятій. Дев'ять. Візит триватиме до десяти. Додому вона дістанеться не раніше одинадцятої, а ляже не раніше дванадцятиї. Якщо вона збирається вивчати слова до пісеньки для сени в нічному клубі, вона зателефонувала лікарю, скасувала візит і вирушила додому. Нілі сиділа в ліжку, вечеря стояла перед нею на таці. Вона намагалася запам'ятати слова. «І навіщо їй треба було пити віскі в день?» «Так, саме так». Лягти у дев'ятій і сказати, щоб розбудили оп'ятій. З п'яти до семи вона легко вивчить слова, а проспавши вісім годин, вона почуватиметься чудово. Нілі веліла забрати тацю, так і не доторкнувшись до їжі. Заодно і вечерю пропустить. Сьогодні вранці вона важила сто три фунти, і потім лялечки швидше діють на голодний шлунок. Вона прийняла дві червоні та одну жовту. Налила пів... півкелиха віскі. Її почала охоплювати чудова, розслаблююча дрімота. Вона відпила віскі і почала чекати реакції. Відчуття, як від наркозу, яке поширюється по всьому тілу і забирає в чарівну країну сну. Однак воно не наступало. Тільки дрімота. Цього недостатньо. Думки ще проносилися в неї в голові, а коли вона може думати, то незмінно думає про свою самотність, а потім про Теда з його дівчиною. А в неї самої нікого немає. Вона самотня. Так само, як тоді, коли ще танцювала з Гаучеросом, з Чарлі та Діком, коли жила одна в незнайомих номерах готелів, де нікому не було до неї справи. Шия у неї змокла, холодний піт заструмив по спині, вона відчула, що вся стала липкою. Вона ледве злізла з ліжка і змінила піжаму. Доктор Мічел має рацію. Її організм почав звикати до ліків. Може, ще одну жовтеньку? Ні, тоді вранці в неї крутитиметься і трещатиме голова, а їй ще треба вчити ці слова. Боже, сьогодні їй знадобилися аж три зелені лялечки, щоб витримати ранкові зйомки. Вона налила повний келих віскі. Може, ще одну червоненьку? Так, вони діють швидше. Нілі проковтнула ліки. І не буде вона допивати все це віскі, тільки сьорбати, поки капсули не почнуть діяти. Може, почитати? Від цього її завжди хилить до сна. Ганна надіслала їй ще одну книгу Лайана, теж із високохудожніх. Вона перегорнула її. Відгуки були хороші, але що толку від відгуків? Книжка не розкуповується. Нілі раптом захотілася, щоб Ганна опинилася поряд. Ганна завжди знає, що робити. Жаль що вона так прославилася на телебаченні. Якби не було цього, Нілі викликала б її сюди і за дві сотні на тиждень зробила б своїм особистим секретарем. Ух ти! От би було чудово. Але Ганна, мабуть, грибе гроші лопатою. Варто лише вимкнути телевізор, обов'язково побачиш, як Ганна рекламує то лак для нігтів, то губну памату. А чому б їй і не досягти успіху, особливо, якщо вірні всі ці чутки про неї та про цього Гілмора. Але все одно в Ганні відчувається порода та клас. Не те, що Дженіфер. Подумати тільки. Кажуть, що її запрошують до Голівуду, а вона відмовляється. Дженіфер відмовляється від запрошення до Голівуду. Дівчина заробляє шалені гроші, Загаляючи дупу пуститьками у французьких фільмах, кумир усіх глядачів, теж мені мистецтво. Якби Голівуд робив подібні фільми, то це була б просто брудна порнографія. Останнім часом Голлівуд став таким страшенно високоморальним, жодних тобі сукень з глибоким вирізом, ні поцілунків за сос. У кожному контракті спеціальні застереження про моральність. І ось цей Голівуд запрошує Дженніфер на головні ролі. Звичайно, тільки тітьки та дупу їй прикриють, але її зроблять зіркою, платитимуть їй такі самі гроші, як і всім справжнім зіркам, тільки за те, що вона пройдеться і відкриє свої тітьки. Нілі зробила ще один великий ковток. Сон так і не йде, вона просто п'яніє, і їй. Хочеться їсти. Боже, та вона просто вмирає з голоду. Вона пошкодувала, що звеліла забрати тацю. У холодильнику стоїть ікра. Ні, їй не можна. Чорт би забрав Теда. Це він привчив її до ікри. Але костюми їй і так майже в обтяжку. А все через випивку. Ух ти, вона ніколи нічого толком не їсть. І якщо зараз на додачу до всієї цієї випивки вона ще й не їсться? Ні, це буде нечесно по відношенню до Джона. Сьогодні він був такий милий. Цікаво, а раніше вона й не помічала, як його блакитні очі йдуть до, засм... до смаглого обличчя. Йому, мабуть, під 50, але він гарний. Джон тут, поряд із нею. Ух ти, от би було чудово. У його обіймах вона почувала б себе захищеною. Нілі глянула на годинник. Половина одинадцятої. А коли Джон зможе приїхати? Скаже дружині, що їм треба обговорити якусь сцену. Сидить зараз, мабуть, хвилюється за неї. Та думає, подзвонить вона чи ні. Ніллі посміхнулася. Ні, сьогодні вона не запрошуватиме його. Вона вже намазала волосся ланоліном. Але завтра вона буде працювати на зйомках як кінь, а ввечері запросить його до себе повечеряти і попрацювати. І вони не просто пересплять на швидку руч. Вона змусить його залишитися і тримати її у своїх обіймах доти, доки вона не засне. Можливо, він зможе вибиратися частіше. Вона допоможе йому, і вони закінчать картину вчасно. Вона вимагатиме, щоб він ставив усі її картини. Діти в нього вже дорослі, і він, можливо, зможе проводити з нею багато часу. Зараз вона затаблофонує йому та скаже, що вчить текст. Спочатку і це буде добре, він засне з думкою про неї. Вона зателефонувала на кіностудію та дізналася його номер. У довіднуку його не було. А потім зателефонувала додому. Відповів жіночий голос. Нілі запитала невинним тоном. «Це місіс Стайкс?» «Ні, це Шарлота, служниця». «О, а містер Стайкс удома?» «Ні, мадам, вони поїхали вдвох на весь вечір. Щось передати?» «Ні, нічого». Нілі кинула слухавку. Поїхав з дружиною. Сидить зараз, мабуть, у шикарному ресторані та розповідає їй, як обвів навколо пальця Нілі Охара. Вона ніби чула, як він каже дружині. Та вона мені в рота дивиться. З нею неважко. Вона хоче зірка, але всередині неприємна пустушка, яка до смерті всього боїться. До неї... Потрібно просто знайти підхід. Так от, нікому не дано знайти підхід до Нілі Охара. Може, вона й народилася пустушкою. Але тепер вона зірка і відна робити все, що її душі завгодно. Вона вибралася з ліжка і навшпиньки спустилася вниз і раптом зупинилася. Якого біса я крадусь навшпеньки? Адже це мій дім. На кухні нікого не було. Відкривши холодильник, вона дістала велику банку ікри. "Зараз ми поїмо, Нілі", сказала вона вголос, взяла ложку і стала їсти ікру прямо з банки. Доїла всю. "А тепер що? Давай, Нілі, можеш їсти все, що забажаєш, тому що ти зірка. У тебе великий талант. Не шпорити по холодильниках". Та вже, зі своїм талантом М -м -м. ти здорова не шпориш по великих холодильниках. І ти можеш їсти все, що завгодно. Вона сперлася на холодильник. А ну, подивимося. Ще ікри? А чому б і ні? Ти ж за власний кошт купила її. Вона відкрила другу банку. Ха-ха! І ще візьмемо з собою вгору паштету. «На випадок, якщо знову захочеться пожувати, їж все найсмачніше, Нілі!» Вона дістала з бару нову пляшку віскі і, спотикаючись, почала підніматися вгору сходами. Налила собі ще, пройшла у ванну та відкрила аптечку. «Ну, Нілі, яку лялечку хочеш? Червону, жовту чи синеньку?» «Все, що забажаєш, дитинка!» Вона проковтнула дві червоні пігулки. Потім, хитаючись, добралася до ліжка, зняла слухавку і зателефонувала. Відповів Дворецький. «Послухай, Чарлі, завтра мене рано не буди. Зателефонуєш вранці на студію, скажеш, що у міса Хара цей... Як його? Ларин... Ларингіт». І ні з ким мене не з'єднуй. Я буду спати і їсти, спати і їсти. Може цілий тиждень поспіль. Коли завтра прокинуся, хочу оладок з олією та сиропом. Буду бенкетувати на повну силу.